În limba română. Cărăbușul și firul de mătase A fost odată ca niciodată un rege pe nume Vans, care conducea regatul Aradona Regele și regina aveau o fată frumoasă pe nume Maira Ea era o prințesă deșteaptă Totuși, Maira era foarte nedisciplinată și ei nu-i plăcea să asculte de părinții ei ei îi plăcea să meargă în pădure cu prietenele și să petreacă timp în natură, jucându-se cu animalele Salutare frumoasă, căprioară! Se ai foame? Vrei să mănânci niște frunze? Hei, n-ar trebui să fii prezentă la cina regală Eu! Ma! Se pare că și prințul din aia va fi prezent <laughs> Fetelor! Nu mă interesează niciun prinț Regulile regatului mă plictisez de moarte Ah, bine, atunci hai la râu Haideți, fetelor Uau! Așa, da? Ha -ha! Între timp, regele și regina stăteau la masa regală Așteptând să apară prințesa Maira Rosie, unde e fata asta a ta? Adică fata noastră? Da Mă face de râs! Ne așteptăm să ni se alăture și prințesa în curând? Oh, mă tem că nu, fiindcă i-a fost tare rău în ultima vreme. Aha, am înțeles! Cina regală s-a derulat foarte bine. Iar oaspetele s-a pregătit să plece Exact când ieșeau din regat, aceștia au văzut-o venind pe prințesa Maira Chicotind și râzând cu prietena ei, Alicia he he he, Azi ne-am distrat tare bine Da, ar trebui să mai facem asta Asta i-a supărat teribil pe regele Vans și pe regina Rosie Aceștia n-au zis nimic și s-au întors în regat Într-o seară, prințesa Maira se juca de-a vaț ascunselea cu prietenele prin pădure 5, 6. Șapte <laughs> Opt Mă voi ascunde în spatele ei și o voi speria <laughs> Nu! E ultimul joc din seara asta Hai să ne distrăm Eu mă voi ascunde departe Ar trebui să faci la fel No. Zece! Cine nu-i gata, îl iau culopata Maira a fugit și s-a ascuns repede în niște tufișuri ha! Nu mă va găsi niciodată aici Chiar atunci... Maira i-a auzit pe niște oameni vorbind în șoaptă. seară, când va fi luna plină, va trebui doar să picurăm câteva picături din poțiune, asta prin grădinile regatului. Asta îi va îmbolnăvi pe cei din familia regală atât de tare încât nici cei mai buni doctor nu vor putea să-i salveze. Atunci vom apărea noi, vom rupe vraja, iar când regele ne va întreba ce dorim care compensă, îi vom cere să ne cedeze regatul Dacă nu se va supune, îl vom închide ha, ha, ha, ha, ha, Asta da plan! Ha, ha. Prințesa Maira a fost îngrozită când a auzit Trebuie să se pe mama și pe tata înainte să fie prea târziu Ha! Te-am prins! Se pare că nu erai gata! Ce i s-a întâmplat? Ceva nu e în regulă Maira a fugit în regat ca să informeze pe rege și pe regină Regele era tare furios Mamă, tata eu eram în pădure când... Nu vreau să mai aud de jocurile tale prostești, Maira Nu, tată Am zis că nu-mi pasă, ce nu înțelegi? E bine, e ceva foarte important, așa că ai de gând să mă asculți Nu, tu să mă asculți pe mine nu am de gând să-ți ascult poveștile, chiar de-ar fi vorba de niște vrăjitori! Chiar despre asta e vorba! O, gata, Maira! M-ai făcut de râs destul! ia din fața mea acum! Du-te în camera ta, Maira! Bine, bine! De asemenea, trebuie să te porți ca... ca o prințesă! Mâine vine în vizită prințul din Escasia! Și te va cere pe tine în căsătorie! Prințesa Maira s-a înfuriat și a plecat din salon. A doua zi, regatul Aradona era decorat, deoarece prințul din regatul alăturat, Escansia, venea să o ceară pe prințesă în căsătorie ca să creeze o alianță. Prințesa Maira s-a gătit fără chef și l-a așteptat în salon. Încânta de cunoștință prințesa Maira din Aradon. Bună, prințule vecin! Hmm, numele meu este Julius Da, da, știu, mi-a zis tata Maira s-a arătat foarte puțin interesată și s-a purtat de parcă nu i-ar fi păsat deloc După câteva încercări, prințul Julius s-a dat bătut Mai târziu, înainte să plece, el a vorbit cu regele Vans Sper că te-ai simțit bine aici, prințule Da, m-am simțit foarte bine, maiestate. Dar nu cred că prințesa e interesată să se căsătorească. A zis că nu va trăi atât de mult, fiindcă nu ascultați de ea. Da! Chiar e foarte bleagă fata asta! Hm. Bine! Eu m-am simțit foarte bine aici. Mulțumesc pentru primirea călduroasă. Acum însă va trebui să mă retrag. Dar... Dar Julius nu s-a oprit. Deja se întoarse ca să plece. Asta l-a supărat teribil pe regele Vans, care s-a dus imediat să o vadă pe prințesa Maira. Dar când a ajuns în camera ei, a văzut că ea nu era acolo. Of! Iar s-a dus în pădure! Nu-mi dă de ales fata asta! Regele Julius și-a chemat gărzile și le-a poruncit să o găsească pe prințesa Maira și să o prindă. Gărzile au ezitat la început, dar au ascultat de porunca regelui Prințesa Maira a fost prinsă și dusă în fața regelui Dați-mi drumul! Regatul nostru e în pericol! Gărzi! Duceți-o în turn! Poftim? Nu, tată! Dar regele Vanzi și-a întors privirea Prințesa Maira a fost dusă și încuiaată într-un turn înalt A plâns cu lacrimea amare. Apoi a adormit. A doua zi, când s-a trezit, a fugit la fereastră de unde a văzut-o pe Alicia. Alicia! Alicia! Maira, ce cauți acolo sus? Wow, ce tur frumos ai au făcut ca părinții tăi! Sunt închis aici, prostuțo! Scoate-mă de aici! Regatul e în pericol, iar părinții mei nu vor să asculte. Și, cum crezi că pot face asta? Să mă gândesc. Bine, adu-mi un fir de mătase lung, un cărăbuș, sfoară, niște fire zdravene, o funie lungă și niște miere hmm. Bine, nu te uita așa la mine, du-te și adu-mi-le Bine, nu e nevoie să țip Alicia s-a dus să aducă cei ceruse prințesa a pus-o la curent și pe Natasha, iar cele două fete s-au întors împreună la turn Alicia a adus cărăbușul, firul de mătase și mierea, iar Natasha a adus sfoara, firele zdravene și funia Așa, faceți ce vă spun eu, fetelor? Legați firul de mătase de cărăbuș, după aia ungeți de cu miere Alicia și Natasha au rămas nedumerite, dar au făcut așa cum li s-a zis, căci ele aveau mereu încredere în ea. Grozav! acum lăsați cărăbușul să urce pe turn. Va merge spre miere, deci tot înainte. Așa cum prezisese ea, cărăbușul a mers tot înainte, legat fiind cu firul de mătase. Cărăbușul a ajuns la fereastra prințesei. Între timp, fetele legaseră capătul firului de mătase de sfoară. Prințesă, nu e nevoie să ne mai dați indicații, am înțeles Maira a zâmbit cu mândrie la prietenele ei înțelepte Natasha a legat apoi firele zdravene și, la final, funia cea lungă Maira a tras în sfârșit funia la ea ha! A coborât din turn în timp ce fetele o așteptau E momentul să-i opri pe frăjitori Natasha, Alicia! Legați firul de mătase între doi copaci de pe marginile cărării din pădure și după aceea ascundeți-vă voi în tufișuri, iar eu voi lua funia cea lungă. Am înțeles, soro! Maira a fugit în pădure și i-a văzut pe cei doi vrăjitori îndreptându-se spre regat. S-a ascuns în tufișuri și a văzut poțiunea magică din geanta lor. Cu mare atenție, ea s-a furișat spre ei și le-a scos poțiunea magică din geantă, fără ca ei să observe. Apoi s-a ascuns din nou în tufișuri. Chiar atunci, vrăjitorii s-au oprit ca să bea apă. Unul dintre ei s-a uitat în geantă și a rămas mirat. A? Poțiunea magică e la tine în geantă? Sigur că nu, e la tine. Nu văd. Cum poți fi așa de irresponsabil? Hei! Asta căutați? Pungașo! Vină aici înainte să arunc o asupra ta! Să te văd! Vrăjitorii s-au uitat după toiag, dar nu l-au găsit nici pe el Oh! suflete, sormane! Se pare că v-ați pierdut și toiagul Asta i-a enervat teribil pe vrăjitori, care au început să fugă după ea Dar Maira era rapidă și a fugit spre capcană Sărind peste firul de mătase În timp ce vrăjitorii o urmăreau, n-au observat firul de mătase și s-au împiedicat de el și au căzut oh! Natasha și Alicia i-au prins repede, iar Maira i-a legat cu funia Ha! Așa vă trebuie! Auzind aceste zgomote, regele și regina au venit să vadă ce se întâmplă Regele a văzut doi vrăjitori legați pe fete și pe Maira ce se întâmplă acolo? Vrăjitorii ăștia trădători plănuiau să arunce o vrajă și să ne omoare pe toți, ca să preia conducerea regatului. A trebuit să-i opresc înainte să fie prea târziu. Dar. De ce nu mi-ai povestit mai devreme? Fiindcă nu mai lăsa să vorbesc, tată. Asta l-a făcut pe regele Vans să se rușineze. Nu pot, nu pot decât. Să-mi cer iertare, Maira! Nu, tată! Nu vreau o scuză! Ai făcut ce trebuia! Acum să le dăm vrăjitorilor înștura o lecție! Da! Gărzi, duceți i în temniță! Gărzile au venit și i-au luat pe vrăjitorii Vei plăti pentru asta, rege Vans! Vei plăti! Să crestu! tu! Maira și fetele s-au strâmbat la vrăjitori Fetele, cred că ar trebui să rămâneți în regal diseară, ca să luați cina cu noi Regina are dreptate, am vrea să vă arătăm recunoștința noastră Maiestate. cina sună minunat Da Regele Vans, Regina, Rosie, Prințesa Maira și fetele s-au așezat la masă Fetele s-au ospătat și s-au bucurat de mâncare Deodată, regele și-a adus aminte de ceva. Stați așa. Maira, tu nu erai închisă în turn? Cum ai coborât? E, o, domnea ei? Da. Vulturul. Am sărit pe un vultur uriaș. N-am văzut în viața mea unul mai mare. A fost distractiv. Ha, ha, ha, ha. He, he, he. Ei bine, data viitoare când te închidem, trebuie să ne asigurăm că avem și gărzi acolo, care să alunge vulturii. <rători>